قران شفا ده ابري کې زلمه محترم د ظاهري بدني مرضو نشه پهن موجوده او ځینې لیکل مرضو چې کم حالت ده کې ده لکه یي دوز دې کې یي حسد لري کې یي کناوي لري کې د دې شفا په کې هم ده د دوه شفا کې هم او خصوصا دی اپو قرآن پاک که دا مرزون دا علاج دا پارا اغاز صورت پاتحا صورت پاتحا پی عمبر علیہ السلام دا غیبارا که پرمیدان مزکی چکم وائیو فی نی شفاون من قلدہ پده که دا هر مرز دا شفا علاج دے او شفا قطاز و اجیرد شیپاپا کی سنگ رب منگی هو و یو مریض خلیشی باز خالی کوئی جرہ پیغمبرویلی پدی کے علاج نمگی رب مریض بانیو و یو مریض خلیشی خدا ری خبل تریکی دی او دا ری دا پر رفتز الامال شیخ سے بطرک لی کلی دی دو تریکی بہترینی تریکی دی علاج لپر رفتز و ری تپا تیبانی او دا یاد رکھتا رواس چاہتا رسی و او و قطاز و ناس بہترین طریقې دي داکټر تریک سره کله اول شي سره اولي نو بیا به تاسو کی, کی دی چې الله خلا د دې مرز نه یو مرز داسي چې الله واري انسان د مرګ پرم او تلپس بابي يوم مرز نه پاتې ولا سبب ګرځي ناخذ اخلاق وعلى خدای مرز نه سره غلط طریقې سره شفایږي اره زه پم دومره دی تریکی سر ویل دی چی سڑی دادی لمخ که یویش پیری درو دی آوروستو یویش پیری درو دی زمانه که که یو سلویخ پیریوی سورت پاتی هاو کو یوو یا پیریوی هاو کو دی سوا دیار لس پیریوی او داد ما سنت و دو ویترو تر یاد دو سار سنت و دو پر دو او 41 شب یوسف النسپی جوونه بس بیا روانه درې ریواه بس چې پسې ان شاء الله زمما نیتابه كله د لري اثر پدولې ته د تخې چیله وایې نه د دې طریقې وې دغه طریقې کار څه چې د سار دوتنا ته اده فرض ਕਰਨه زیاده معصودن د ویترو د سنت ترمنه مخې اوست ضرورت شریپو مس یاو یا پیر یادری سوا دیا گلیس پیر اندازہ چی کم آسان میده و تعداد کی شروع کی او یو سلیو شکو بری ہوئے داگی نرس تو بیا دو دری پیر روزانو گا لازمی دیدر دل اغاثر نختمی بس بیا وایا انشاءاللہ چتی دمائن اتا تو بیا پت لگی بیا کم مرض بدنی مرض چی کدانا دا کسر خوگی دے کم مرض د پاگے باندے دموان دبا دا قرآن پاک دا زور پتولگی نو بارحال دیکیشی فارا علاج دے دبا دنی مرضونی دا پا رہا آج کم باتی نی مرضونی دی دے ظلم انسان کے تکبر موجود دے کتاب اللہ دا آگی علاج دے اوک یہ انسان کے حسد دے کینہ دا بوز دے تقبر دیر ریادا چه کل از ای قرآن پاک تکینی او قرآن پاک ہوئی عزتمن و محترم و داده علاج بکی اوز دوالا کسیم ملاره ورسه اخی کی و محترم و جیسانی هوری دیر تادا آواری دلاغ علاج کی ترکیوانی پر پرکیوانی پرکیوانی دا بہترین مجرد طریقہ میں چکا مذکر پرکتا سنت طریقہ سنت جدا شی تجربه جدا شیده حدیث که راگلی ربست ده که شفا دنکه اره طریقه سر ویجایز دی او داما جی کمه طریقه دا مجربه دا تجربه پیشوی وشی بانه تجربه وشی ثابت شی ناغت شرعیوی تجربی یعنی مطلب دا تجربه سر و سڑی کل پتولی کیا را داشه دیده پارکار کنج نده و جره دتنان و چ کلام مونږ تاسو دا الله کلام تکیلو نه دا ظاهري مرضو کې به شفا ملایږي او باطنی مرضو کې به شفا ملایږي الله مونږه تاسو چې پیدا یا چاته حدیث کې راضي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله یرفع بهذال کتاب اقوام پدې کلام باندې الله تعالی ډیر کومه برکته وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ برا؟ او ډېر په کتاب ورځي ګور را کتاب په موږ ورځي کې داسې کتاب نه کمال والے کتاب دا ورته موږ یې کېږي کمال والے کتاب پدې کتاب په سبب باندې ګمراکین او د دې کتاب په سبب باندې هدایت مومي دواړه څه پته شته اوس یو څل نه غلط استعمالي غلط معنی کې بس دې ګمراکیږي د کتابونو نه غلط غلط تریکې کار سره استعمالي شاکاي وتا مخکاي وتا عمل مینه کوي بداتو لټیکې خرابول دي کنه فريزر صلى الله عليه وسلم موږ ورڅې کې چې کوم سره نوې دیم لاندې ورځي کې کوم مانیت نه کینی او ریانه مسلمان نه دیم لاندې ورځي کې کتګي او چې کوم کځه غلط استعمالي غلط ترجمه کوي نه کوئی به په دژول په څېر تور پیدا کوي نو دیم خرابي او چکم تس تلاوت کے دین برا کئی اللہ اوچتائی چی ترجمہ تیکینی دین اللہ اوچتائی صحیح کوشش کئی چید اللہ کتاب صحیح طریقے سرعو علیشو نو دین اللہ اوچتائی دوارہ سے پتہ لیں ہدایت پر اللہ سبب باندے گمراکول کئی دادے پا سبب باندے اللہ اوچتو لوں کئی دادے سبب باندے اللہ کتاکول لوں کئی مکوالا چیرا الله منگو چت کی او قطم انو غرزینو دا اللہ کتاب تباکینا ستلپکار و اگه تا مخکول لالکن زندگی مختصر پتن لگی پتن لگی کل زمین باستا تتا کرد من جاالا اما مہو قاده الیل جنن مقتی رابطہ میں اتویل دیو کرزو نو تیغمبر اللہ السلام پر میدن انسان جنمت ترا کرلی او چکم انسان اغشاتو غرزو نو ده جهنم تر هکا کی جهنم ته ور ده احرز کرام رضی الله علیه وسلم فرمای دریف زنہ باندې قیامت ورځ ده قیامت, قیامت کې بدعرش رسول الله صلی الله علیه وسلم العرش یوم القيامه دریف الزنبا دارش دلان دی او جگړه وکړه القران یحاجل عباد لهو یحاجل عباد لہ ظہر و بدن قران مجګلکیدل لپاره ظاهر دی او باطن دی امانت پجګلکي او رشتداري مجګلکي خدای پاک تبا د درخص بشکې الله تعالی ته وایي من وسلنی و سعل چا چې زړه دنیا کې یو ځای کړم خدای هغه د جواب وامن کتا نی کتا الله او چا دنیا کے کټ کړه دی الله دې کټکي رشتې داری دا په هدلویونه نه راه فورشتې دا راي کمه چې کوم دوینې رشتې دي ترشو ماما شو ورارشو مازي دا رشتې غریبه تابه د قیامت کئی استعاسه کوي چې دنیا کې زده کټ کړه خپل رحمت نه کټکي او قران پاک مستانه پرشيبات کې خپل نجات ورکی نو دیسی زنو که اغای یکینا چه کوتاہی کولگوری داخل مقصان سمرا چه کوتاہی که نمرا بخرا بے گی تیرہ بشی دا اللہ محطا بخود دا تا پوسما نکی گی اندر ما کتاب را لے گی دا ستا را لے دنیا تا تا سمبز دا کرد اہر مسلمان د بار کتاب الله دا کل لازمی دی هارمس امان دا پا اوز دیو سڑے سو چوکی چه را نما ہو زندگی تیرا شو گیرم اسپین شو چه کم شید پارزا اللہ را لگل مغیر سر را لگل آم ما سور ما پی سور عامل او پچو پیس گینٹے گے چه ما تا خوراک را کئی زندگی را کئی سارا کئی اوبرا کئی نصور دیزه دیتا کئی لیکن ان کدا سوجی و صلح طور کی نقصان کرواننے ننم نقصان کرو سبام نقصان کرو بل نقصان کرو ننم غافل او سبام غافل او بیگام غافل تردی پر انسان ماندے اعلانوشی چھے پلان کے پا حق باندے ورسی پا حق او رسی حق تا او نرسی خیال ہم دے پا حق او رسی ہو حق تا او نرسی نبیع ہو عزت من و مخترم چھے کبر تا انسان لر شیلتا یوسیس دا کومس بیا مل کوم تاسو ویان کې د طلب شروع ده کامیابی کوله طلب شروع کړي معنی طلب شروع کړي نه چې تکې نه واستې نن کې نه واستې سبا کې نه واستې پتنې لپاره قرباني کولا دا به له شيخه فریا ته کمشورو کړه خله ته مخکاري چې دې بندې زما طلب شروع کړي پتاوتو لګې تا ناظرانه نن به شروع کړه شروع کړه بل زمرګا نخدا پا کیوینی چه کلستانیت دیر کیامت پر از بڑیر پیسلی اللہ پنیتونو بانے گئی اللہ مسلا پنیت بانے پیسلوکی چیدے بندو فنو ویلے وچید احمیت پتا وطا لگیدے شوروکی مرک براد اگدا واقعی دا بزدگا دیتا بیا حبر ختمن طولا واقعی امنا بیا ٹیم زیتی اگدا واقعی دیتا گناہگار کسو روایتو کی یاو کم سل کتل نه کړي یاد ده ته به تاسو یو کساناو دي نه کړي هغه پکه سلام که حال بیا د عالم و چستا ته به الله قبل کې خدای ته د نه کانو خلق کليته دې تلال شه تو د او با سبب ګنا ده ځه پرې دantwort کې لال شه چې کله دا انسان تو د نه کانو خلق ترپاتو په لار کې پدواني مرګ راغله او پاتې د رحمت پرشتیم را له د عذاب پرشتیم را یاو روح بمون کبسکو جا بنا انگار انسان بل بلوی دا بمون کبسکو دا نیک انسان دی بارحال داغی بارا کے پیسے لداؤ شو چتا سو دوار از مکی کچ کے کچ میں شروع که اللہ طلب اکھ پلے میرا بانا ہے سرا دنکان و دی کریو تی داغا پاسی او داغو روح اغا رحمت پرشتوہ لکا بسکو داغو لے چکلے انسان کی طلب تیراشی او شش پیدا شی اللہ کلا دے انسان تکا میدو ورکی دادا اللہ کانون دے او اللہ دسر عغم عملہ کمچی دے انسان نیت کلی ورکا پر فو صرف دشپیتو کالوکو پر نیت کلی دے مرنوکو دے کالوکو پر نیت کلی دے کالوکو پر نیت کلی دے و ددد جہنم ہمیشہ ہمیشہ ولی علماء داوائی چی کلدد تر مرگ پوری کفر و کانا ددد نیت داو کنور زیمدگیم پر نصب کفر کون. الله دغه مننم په دین باندې چې تر مرګ تک پاتې شو نو متره دغه نور ژوندۍ موده د علی تنیتو د دې وجه چې کل نیټ دغه کوفر چې کومه ژوندۍ مليو شو هغه کوم کوفر هغه نور ملادې دا هغه کوم کوفر د دې وجه د کافر ته همیشه همیشه جهنم تعالی جناب په کتاب ته او چې داغه پر صلوات باندې په خپل برښو بشیم راشي الله تعالی د منځ نور باټی چې ګمرځنه دې په مله الله الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم